16. Lex megállt a piramis kapujában, és fülelni kezdett. Esküdni mert volna rá, hogy hallott valamit, valamit, ami leginkább egy vadállat üvöltésére hasonlított. A társaira nézett, de a jelek szerint egyedül ő érzékelte a hangot. Pillanatnyi tűnődés után megvonta a vállát. Biztos csak a képzeletem játszik velem, gondolta. Tökéletes állapotban van, ámuldozott Tomasz. Ezek a vésések éppen olyan tiszták, mint aznap, amikor elkészültek. Még sohasem láttam ilyesmit, mormolta Sebastian. A hieroglifákból ítélve létezett egy olyan hibrid nyelv, ami az azték és az egyiptomi keveréke volt. Talán ezt használták úrvárosában. Nem tudom, csak az biztos, hogy már rég feledésbe merült. Talán éppen ez volt valamennyi emberi nyelv ős forrása. Miller előszette a műszereit és munkához látott. Amikor a laptopja monitorján megjelent egy számsor, értetlenül pislogni kezdett. A jelek szerint ezek a kövek legalább tízezer évesek. Sebastian megrázta a fejét. Lehetetlen, ellenőrizd a számítást. Már megtettem. Bámulatos, mondta Wieland. Ha azt tetszik magának, szólalt Lex, akkor ezt imádni fogja. Felvillantotta a zseblámpáját, hogy magára vonja a férfiak figyelmét. Egy korom sötét folyosó elején állt, a járata a jelek szerint a piramis belsejébe vezetett. Wieland előre vicegett, a botja hangosan kopogott a kőpadlón. Sebastian és Thomas izgatottan oda rohant Lexhez, de mielőtt beléptek volna a sötét folyosóra, a nő leintette őket. A férfiak érdeklődve figyelték, ahogy Lex egy kisméretű, villogó lámpát helyez a padlóra, egy másikat pedig egy kőpárkányra. Ezek hat órán át fognak világítani, magyarázta a nő. Ennyi időnk van, hogy visszajussunk ide. Elindult a folyosón. A rövid járat falát bonyolult hieroglifák és különböző vésetek díszítették. A végénél Lex egy újabb ajtót talált, ami még a bejáratnál is lenyűgözőbb volt. Az ajtógombokra több ezer hieroglifát gravíroztak. Az dombor domborművekkel díszített oszlopok alkották. A jelek szerint ez a központi szertartási kamra, suttogta Sebastian áhítattal. Tulajdonképpen emiatt építették fel az egész komplexumot. Próbaképpen bevilágítottak a sötétségbe. A zseblámpák fénysugara egy hatalmas, köralakú helyiség kőfalaira esett. A csarnok mennyezete olyan magas volt, hogy elveszett a sűrű árnyékok között. A falakat terrakotta oszlopok borították, ezek felületébe hieroglifákat véstek. A padlón hét jókora kő állt, mindegyik akkora, mint egy megtermett ember. A tömbök tetején egy-egy mumifikálódott tetem feküdt. A kőtömböket köralakban alakban állították fel, mintha egy virág szírmai lennének. A képzeletbeli virág középső részét egy kör alakú faragott kőlap alkotta. A kőkorongba néhány nyílást vágtak, ezek miatt leginkább egy különös csatorna fedére hasonlított. A nyílások mögött szinte tapintható sűrűségű volt a sötétség. Vélend megérintette az egyik kőasztalt. Mik ezek? Áldozati tömbök, mondta Sebastián. Az azték és az egyiptomi piramisokban találtak hasonlókat, magyarázta Thomas. Fogalmam sincs, ezt kiképítették, az viszont biztos, hogy vallási okok miatt fontosnak tartották a rituális gyilkosságokat. Lex a távolabbi falra világított. Igen, ez egészen biztos. Nézzétek! A fal előtti, legalább hat láb magas emberi koponyákból összerakott halomra mutatott. Szentisten, suttogta meg Stefford döbbenten. Miller az egyik múmia fölé hajolt. Szinte épp maradt! A különleges éghajlati viszonyoknak köszönhetően a tetemek valóban nem semmisültek meg, a csontokról nem tűntek el az inak, az izmok. Az egyik halott ember furcsa fejdíszt és égköves aranyláncot viselt. Az ékszer tompán csillogott az évezredek során rárakódott porréteg alatt. A jelek szerint valamennyi áldozattal ugyanúgy végeztek. Mindegyiküknek egy lyuk látszott a gyomra fölött, a szedcsont körüli részen a bordák, mint a szétnyíltak volna. Az arcukra ráfagytak az utolsó agónia nyomai, a szájukat kitátották, szinte hallani lehetett fájdalmas üvöltésüket. Kijelenthetjük, hogy ennek a különös kultúrának a papjai ezen a helyen áldozták fel isteneiknek a kiválasztottakat, állapította meg Thomas. Miller kelletlenül megérintette az egyik múmiát. A tetem húsa bőrszerű és száraz volt, a csontok úgy megváltoztak, hogy ránézésre alig különböztek valamiben a kötőmbanyagától. Sebastian eközben megvizsgált egy másik kőtömböt, amelynek felületén sötét foltokat fedezett fel. A nyomok arra utaltak, hogy a gyilkosságokat ebben a csarnokban hajtották végre. A kiválasztottakat fektették le ide, mondta Sebastián a többieknek. Nem kötözték le őket, önként vállalták a halált. Férfiak és nők vegyesen. Azt hiszem, megtiszteltetésnek tekintették, hogy így hallhatnak meg. Ha nekik így volt jó, Lex végighúzta az ujját az egyik kőtömb lábánál álló, hengeres, magas edényre emlékeztető tárgyon. Ez vajon mire kellett? Sebastian megvonta a vállát. Erre a kérdése több válasz is létezik. Egyes archeológusok azt állítják, hogy az ilyen edényekbe helyezték el az ember szívét, miután kitépték a testéből, a még élő testből. Vélend a középen lévő, köralakú kőlapra világított. Ezt nézzék meg. Max Stafford elővett, és meggyújtott egy fákját, majd laza mozdulattal belejtette a kőkoron közepén lévő nyílásba. Leguggolt, és figyelte a távolodó fényfoltot. Tisztán lehetett hallani, hogy a fákja hozzákoppan valamihez. – Milyen mére jutott? – kérdezte Willand. – Nem látom jól – mondta Max Stafford. Letérdelt, az arcát a kőkoron kosszorította. Talán száz lábnyira. Azt hiszem, odalent is van egy helyiség. Vélend végigvilágított a falakon. A fénysugár láthatóvá tette az ember halmokat, Néhány sértetlennek látszott. Itt emberek százait mészárolták le. Döbbent meg a milliárdos. Ha nem több ezret, bólintott meg Stefford. Vélend eltávolodott a csoporttól. Adele Russo mellette maradt. Egyik kezét állandóan az övébe dugott pisztolyon tartotta. A többiekhez hasonlóan ő is elborzadva nézte a csonthalmokat. Russzó megvizsgálta az egyik kép csontváz bordáit, és az apró nyomokból megállapította, hogy ennek is pontosan olyan lyukat ütöttek a melkasára, mint a kőtömbökön heverő áldozatokére. Mi a franc történt itt? kérdezte, miközben bedugta az ujját a bordák alá. Thomas odalépett mellé. Az ilyen szertartások során általában kivették az áldozatok szívét. Russzó megrázta a fejét. A szív nem így szokott lenni. Egyébként is, ez olyan, mintha belülről lögték volna ki a csontokat. Mintha valami kirobbant volna a testből. Thomas talált valamit az emberi maradványok között. Felegyenesedett és felemelte az undorító leletet. Hihetetlen, mondta Miller. A koponya és a gerincoszlop együtt emelték ki. Miller segítségével Thomas oldalra fordította a csontvázat, hogy szemügyre vehessék a bordákat. Bámulatos, milyen tiszta, precíz munka! Miller megvakarta a fejét a gyapjusapka alatt. Egyszerűen átmetszették a csontokat. Semmi csorbulás, sehol egy törés, semmi sérülés. Modern késekkel is nehéz lenne így megcsinálni. Még lézer szikével sem lenne egyszerű, és Miller álmélkodásának egy elnyújtott, hosszan visszhangzó üvöltés vetett véget, mintha valami állat kínlódott volna a közelben. A hang megrengette a levegőt, azután elenyészett. Hallottátok? Lex már biztos volt abban, hogy nem a képzelete játszott vele, amikor korábban is hallotta ezt a hangot. Légáramlat lenne? kérdezte Miller. Talán a szélsüvit a járatokban. Nem tudom. Sebastian körbenézett. Lehetséges. Sebastian úgy döntött, megkeresi a hangforrását, ezért belesett a folyosóra, ami két díszes oszlop között húzódott. Bevilágította sötétségbe, de még így sem tudta kivenni a részleteket. Megkerülte az egyik csontvázat, óvatosan abba az irányba húzódott, amerről a hangot hallotta. Látsz valamit? kérdezte Miller súgva. Sebastian látott valamit. Legalábbis azt hitte. A terem szélén olyan alacsony volt a mennyezet, hogy le kellett hajolnia, majd kénytelen volt legugolni. Előre nyújtotta a kezét, és megpróbált bevilágítani a szűk, klausztrofóbikus érzéseket keltő kamrába. Hirtelen ráesett valami a hátára. Hanyat vágódott, és terült a kőpadlón. A tárgy... Ami ráesett, száraz recsenéssel a feje mellé hullott. Nem is tárgy volt, leginkább egy nehéz, sárgás, rákszerű lábakkal és hosszú farokkal rendelkező élőlény maradványa. Sebastián kirázta a hideg, amikor a farok vége az arcához ért. Sebastián üvöltve oldalra fordult, és megpróbálta lehető legmesszebb jutni a rák utól. Lex rávilágított a zseblámpájával kiáltott fel Sebastian. Nyugalmából, amelyre mindig büszke volt, gyakorlatilag semmi sem maradt. A lény körülbelül akkora volt, mint egy tekegolyó, és pontosan úgy nézett ki, mint egy ollók nélküli kígyószerű farokkal ellátott rák. Nem is sárga, inkább tejfehér volt. A hossza két lábnyi lehetett. Miller odahajolt fölé, és megbögdöste a zseblámpájával. Vigyázzon! szólt rá Max Stefford. Nem tudom, mi ez, de az biztos, hogy már jó ideje nem él, mondta Miller. Megkövesedtek a csontjai. A nő Sebastianra nézett, aki még mindig nem nyerte vissza korábbi nyugalmát. Valószínűleg a mennyezet egyik repedésében lapult meg, míg hozzá nem értél. Vajon mióta lehet itt? kérdezte Thomas. A hideg konzerválta, mondta Sebastian. Szerintem valamilyen skorpió? Nem. Felelte Lex határozottan. Ezen az éghajlaton nem élnek meg a skorpiók. Láttál már ehhez hasonlót? Lex megrázta a fejét. Talán egy ismeretlen állatfaj egyik egyedére bukkantunk rá, mondta a régész. Lehetséges. Lex hangja kétkedő volt. A lény hasából egy kemény, hosszú csápált ki, egy olyan nyúlvány, amiről Lexnek azonnal a köldök zsinór jutott az eszébe.